Nagu liia ütles, et Enehi on andis kaks ülesamat, et riigikogu naisti teha ja, ja viia need ümarlaug ta kohalikule tasandele, siis see Enehi on ütles mulle, et mine sinna sinna, sina, sinna toimkonda nairepoolt ja, ja, ja osale julgele nendest asjadest ja seal see alguse sai. Et, et enne oli toimkond ja 9. jaanuaris siis 1999 loodi Tartus esimene Jõgevamaa ja Tartumaa naisti nice ja selle tegelik hing algatajana olid mõõdukad ja seal kohal olid Pikov, Liani ja Sir, Sirli Pettersson ja, ja Marju Lauristin ka. Et, ja kokku oli meid seal, kes algirjastasid misuguse dokumenti, meil oli kooste kokkuleppesel mitki, siin olid sees meie eesmärgid kuidas meie tegevus hakkab toimima, siin on osalejate ja mul on allest algirjat, siit on kenasti näha, kes need organisatsioonid oli kokku algirjat on selle, selle kooste kokkuleppe 28 organisatsiooni Tartu maalt ja õgevamaalt. Nendest kuus olid poliitilised ja teised olid maa, naiste seltsid, igasugused erinevad seltsingud ja organisatsioonid, mis olid siis mitte poliitilised ja nad olid tõesti üle Tartuma ja Jõgevama Rannu, Elva, Põldsamaa, siis Puhja ja nii edasi. Aga küsime siis aastõideges ka, et kuidas siis see Pärnuma, kas te võtsite malli nendelt? Me ei võtnud. Kuna meie kasutasime ära, et oli vabarigi aastapäär tulemas, et valimised olid tulemas ja me tegime seda hästi pidulikult. Ja saime, tänu sellele saime hea reklaami kajastuse meedias ja me saime head sõbrad. See üks hea sõber oli Põhjamaadeministrite nõukogu, keda me nagu oma vaderiks nagu nimetasime ja siis maavanem ja sealt hakkaski meil see ümarlaua töö kohe koos toetustega. Me saime tänu maavanem tundis ennast väga hästi too meie juures ja meie maakond on puskerud Norrast ja kohe nimad just tulid Pärnusse, et soolist võrdõiguslikust siin arendada meie maakonnas. Ja kuhu tal oli saata, saatis meie juurde, nii et me saime sõprus, mis on nüüd järgmine aasta kümme aastat toiminud. Siin me alustasime niisuguse teemaga, et mida teha, et Eestis sünniks rohkem lapsi, sest to oli just niisugune, kus oli sündimus langenud juba ja, ja naistel oli see mure väga tõsine. Ja me liitusime Ainojärvesoo üleskutsega ja käisime Ainojärveso pool kodus ja, ja arutasime, mida teha, et, et naiste hääl oleks rohkem kuulda ja et seda Ainojärveso üleskutsed, milleks ta ju panustas väga palju raha nii kaartide saadmisena kui, kui lendlehtedena, et see, see kostuks ja seda arvestatakse rohkem. Pärast tegelikult see põhi, selle põhimõtte võttis ju oma lähedaseks tegevuse eesmärgiks isama liit. Ja siis edasi suunasime oma tähelepanu perekonna nagu kui tervikul isarollil ja ma mäletan, üks teema, mida me väga teravalt arutasime, oli seal, kas taastada meestele lastetusmaks. Et Selle üle me väga palju vaidlesime ja noh, kaugemale me üldse ei jõudnud, aga väga uvitav, et me selle algatasime uuesti. Siis see, selle teema juures läksime edasi, järgmise teemana oli tööhõive. Ja tööhõive just naiste osas ja alati oma niisugustele suurematel üritustel kutsusime ka eksperte või spetsialiste. Naire tegi toekord, kui mina juhtisin seda koosolemist, oli üks punkt nii, et saavutada olukord, et naised, kui nad on lastega lapsehooldus puhkusel, et nad oleks, neil oleks võimalik riigilt saada tasuta täiend koolitus ja me nagu nüüd teame uues töölepingu seaduses, kui see vastu võetakse, siis saab see olema, aga algatasime tegelikult mõttenada, Meie 1999. aastal juba. Meie läksime arutamisest kaugemale, me tegutsesime. Ja esimene tegutsemine oli nii, et me tegi alustasime ranitsaristiretke. Rist, Selleks, näiteks Milla käis koolis, lehita meile, käis koolis, kaalus ära ühe klassi lapsed, see oli teine klass. Ilma koolikotita koos koolikotiga. Selle kohta tuli nagu tabel ja ühel päeval aprilli viimastel päevadel võtsime ühe päeva koolikoti, õpetajad panid täis, kõik need tunnid, mis seal olid. Ja 20 kilose tüdruku koolikot sel päeval oli 8 kilogrammi. See on nii nagu 100 kilone täiskasvanu, võtaks iga hommiku 40 kilo selga ja. Läheks tööle, aga mida me oleme ära teinud, tänu meile on alles spordikool, linnavalitsustookord, kus spordikool on alles. Tänu meile on alles Pärnus sõjaväe osa ja kui nüüd midagi, noh, midagi hinge on jäänud, siis minu jaoks kõige suurem autasu on see sõjaväeline orde, mille eelmine aasta mulle anti, nii et mul on see pisikene ja siis mul on see suur ka, nii et, aga mulle ei ole vormi. Ja see on see kõige, kõige hingele lähedasem. Aga kõik need aastad, me kümme aastat oleme teinud nii-öelda alkoholipoliitikat. Ja kui viimane kord filistasin kokku ülarlaua oli eelmise aasta detsember, siis detsembris valmistasime ette kirja, saatsime presidentile, Ene Ergmaale, no, kuhu vähegi sai. Ja kui te teate, siis praegust on reklaamiseaduses palju paremad tingimused, mis varem olid ja kõige viimane tegu, mis nüüd praegust on, on see, et reklaamiseaduses kohalik omavalitsus võib määratleda ära selle piirkonna, kus ei tohi alkoholireklaami olla ja meie panime ette, et 500 meetrit on. See tähendab seda, et Pärnus hakkab tekkimalkoholi vabal reklaamivabasid piirkondi päris palju